Aske no sokobil Proiektua gibelat botatzea proposatu ginuen, baino EH bilduko sei ordezkariek gibelat botatzea bozkatu baldima aginuen ere, gainerako alderdiko zazpi zinnegotzik ez zuten gure eskaera onartu eta hortaz lanekin aitzziz segitzea erabaki zuen gehiengoak ahala aginduta. Dena den Gerora ere mugimenduatzuk izan dira eta badirudi aldatu eginen dela afera izan ere alderdi bateko ordezkariekin beraren baztango independenteak beraiak errandute, ba akatsa egintutela eta ba egin nahi dutela eta hortaz urriaren 17rako berriz bozkatuko dugu eta hortaz bueno matematikek ematen dute eta gure ustez elduen hasteko osoko belkuran behin betiko gibelat botako da proiektua